Вона йшла по волі, наче тягнула за собою мотус, за який тримався сліпий сидір, і лебонь, опинався з усієї сили, бо кожен елен-крок давався їй дедалі важче. «Пора», – сказав собі Гринь-перепадя, і протесіус ствердно скрипнув. «Пора», – підтвердила в'язка луна, що викотала з його дворища, вдарилась об височезний крутий паркан, набила собі гулю і шаснула під крило вертольота. І мені пора. Жабоніла Мариня затягнула хуску під бородою і загриневою спиною прослизнула у хвіртку, щоб починати ранковий обхід городищ. Її серце перечувало свіжі городищенські новини з туману. Пора. Бо далі задощить, а тоді засніжить. І амба, небо кличе, вирій. Гринь тягне каністру з авіаційним бензином до вертольота. Волохате вухо вслухається у далекий гуркіт до грузовика на трасі під Савчиними хуторами. Зупиняється, повертає волохате вухо у бік хуторів, закучує до неба очі, заумирає, як ідол, а тоді каже... Глушман, хіба ж він не чує, що треба зачистити щітки розподілювача? Доїздиться, присійбо, доїздиться, шанталавець. Знову скрипить нога. Посух із новим поліеталеновим затикальцем від шампанського на кінці дзьобає завохчило за ніч землю. Каністра, товчеполитці живої ноги, Вертоліт жде його як доподобне страховисько, що кілька тисячоліть не мало і різки в роті. Аж оце зараз його наполіть одноногий гринь перепадя із городищ другої половини двадцятого століття. Син Сашкатура стежить за дядьком гринем із бузинової гущавини. Полетять дядько, чи не полетять? Якщо полетять то я свого вертольота зроблю. Сам Сашко Тур замкнувся у хаті і чистить пістолета. Вчора із старшиною зібрали, навіть багато зайвих деталей залишилось. Хоч він сам у кімнаті, все ж озирається щоразу, щоб хтось не поцупив якогось гвинтика чи пружину. Зараз він збере пістолета, обмацає пучками підлогу, чи нічого не загубив, і займеться романеним годинником. Тепер і те, буцім відвідаю капітана в палаці і добре огляну місце злочину. Глуха капшучка блукає в тумані. Погналася за індеком. Років зо два тому треба було його зарізати. А тепер вимахав, як страус, сичить з-під кривавого як рана гребення, кусає дітей, кидається на перехожих, дзобає в шини автомобілі. Ніхто в городищах не зголошується перевізати йому горлянку, якби хто зачавив його машиною. Капшучка переділила б індичатину наполовину. І він часно в вище, в туман заслав бабі очі, і тепер вона не може знайти між могилами стежки додому. Мариня зазирає в гулку, як штольня мертвої хати, креницю Тимоша Гонти. А я кау, що гор просте і вода не вернеться. Я кау! Криниця пожадливо ковтає її голос, і аж коли Мариня виходить з подвір'я, над цям ринами корить приглушена відлуння. У! Кроцева жінка надіває теплі панчохи, закинула того ногу на сілець і веде руками по лиці, Крут п'я кисле молоко і важкою головою, у якій шемрають рештки вчорашнього хмелю. Такий туман, що й не знаю, чи порвуся до ферми. Може, творчий день сьогодні взяти, щоб зайнятись водограєм перед хатою та почитати Дарвіна? Ярослава Козир у тумані надибує помідорові кущі, хутенько обриває їх і приспівує, може, хтось із ланки заблудився, то хай іде на пісню. Ой, чий тебе, дівчинонько, маляр малював, що на твоє біле личко фарби не жалував? Микола Подорожній іде понад Богом. Туман сягає йому лише до уст, і він бачить свій млин біля підніжжя горба, але весь час шпуртається, перечіпається за кущі верболозу, бо землі під ногами не може розгледіти. Десь вона запропастилась аж там, унизу, в тумані. Ну, приміром, я високе, а що ж робити в такому тумані сінькові? Роман Лебедин розігріла помаранчевого запорожця. Вімкнула фари, натиснула грудьми на клаксон і їде вулицею, висунувши голову з кабіни, щоб бува не наїхати на когось у тумані. Із приймача машини вихлюпується. Тільки видно дуба зеленого. Двісім годин двадцять чотири хвилини. Туман. Хочу їсти. Каже Ілля-капітан і нарешті підводить голову з подушки. Ілля-капшук в'яже на спицях товче зубами жувальну гумку. Щойно він приміряв кофту на дружину, і в нього змокріли долоні та підпахлами. Відклав в'язання і почав обрізати нігті, що встигли відрости за довгу осінню ніч. Дзвінка робить в саду під яблонею ранкову гімнастику, а Сергій награє на губній гармошці арію одарки з опери «Запорожеця Садонаєм. Маркіян Підкова сидить у своєму кабінеті, пише наказ про відрядження Богдана Гуслєра і Ярослави Козир на далекий схід із колгоспними яблуками. Довго вагається, кого призначити старшим групи. Марта одягає перед дзеркалом червоні колготки, щоб у тумані її було видно здалеку. Туман просочується крізь шпарини в кімнату, тонкою плівкою лягає над дзеркало, і Марті іноді здається, що в дзеркал за нею стежить і її мама. Єва пече манзарі з сибулею, її підморгують із-під дві сороміцькі японочки. Богдан Густляр голиться, відбиває ногою ритм маршу ентузіастів. А чого б ні, каже, він і веде долуною по виголоній щуці. Еля бреде в тумані. Чимодан намуляв руки. На прикоренку старого дуба вона зламала каблук модельної туфлі і тепер шкандебає, наче одна нога в неї коротша, навіть гринь перепадя ходить рівніша по городищенських вулицях. Вона напусілася таки вирватися з цього туманового полону і йде далі, хоч кожен крок, здається, йде далі важчий. О, маєнго, дай мені сили дістатися хоча б до вапнярки. Ставить на землю чабуна, добуває пляшечку баршацького ситра, на хельці випиває його і довго віддихується. Сівши на чемодан. От якби хтось стрівся їй зараз та показав дорогу на жмеренку і в Європу. Нема нікого. Лише котиться туман, скрапує роса, потягуються до биска і здрушують із себе жоглуці. Треба йти, поки не підступило до серця розчарування, поки не заходила сісти її трьома нападами ностальгія, поки не почала в'янути старанно виплекана мета. Треба йти. Вона бере на переваги чемодан, спирається на силі, прикрушує губу і починає бігти лісом. Кущі ожини хапають її за поли плаща, відлітає каблук другої туфлі, фотоапарат болісно товче по животі, туман запиває подих. Хтось біжить за нею, хай біжить, відчуває, як підгинаються втомлені ноги, серце бухає в грудях і його удари віддаються у чемодані, як у резонаторі.